Čitanje iz svijetog evanđelja po Luki. A tebi je Gospodin slava tebi. O vrijeme ono, zakon i neki pristupi Isusu i kušajući ga reče učitelju, «šta mi valja činiti, da naslijedim život vječniji?» A on mu reče, «šta je napisano u zakonu, kako čitaš?» A on odgovarajući reče, «ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim» i bližnjega svoga kao samoga sebe. A on mu reče: "Pravo si odgovorio. To čini i živjećeš." A on želeći sebe da opravda reče Isusu: "Ako je bližnji moj?" A Isus odgovarajući reče: "Čovek neki silažaše iz Jerusalima u Jerihon." I zapade među razbojnike, a uvijek ovaj ga svukoše i rane mu zadadoše, pa odoše, a njega polumrtva ostaviše, slučajno pak silažaše onim putem neki svešćenik i videvši ga prođe, a tako i Levit, kad je bio na onom mjestu, pristupivši pogleda ga i prođe, A samarijanin, neki putujući dođe do njega, pa kad ga vide, sažalimo se i pristupivši, zavi mu rane i zali uljem i vinom i posadiвши ga na svoje ključe, dovede ga u gostionicu i postara se oko njega. I sutra dan, polazeći, izvadi 2 dinara, te dade gostioničaru i rečemo: Pobrini se za njega, a što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Šta misliš dakle, koji je od one trojice bio bližnije, onome što bješe zapao među razbojnike? A on reče, onaj kojimu milost učini. A Isus mu reče... Idni pajti čini tako u vrijeme ono stade Isus na mjestu ravnom i mnogo uče u, i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođešće da ga slušaju i da se izljeju od svih bolesti I koji su mučili nečisti duhovi i seljivaku se. A sav narod tražaše da ga se dotakne. Jer iz njega izlažaše sila i seljivaše i sve. I on podignuši oči svoje, na učenike svoje govoraše. Blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi Koje ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blago je ni koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blago ste kada vas ljudi omarzno i kada vas odbacijo sramote i razglase ime vaše kao zlo zbog svina čovjekijega. Radojte se onaj dan, igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebo. svetog duha obzirom da u toku prošloj nedelje braće i sestre nismo čitali molitve jutarnje po običaju, u toku dana se vrlo slabo i to onim boljim slučajima molili Isusovom molitvom Dakle, čita ovog dana u autu, ne samo mislimo, nego životom. Večernje molitve ne znamo ni da postoje, mnogi od nas neki znaju da postoje, ali ih nikad ne čitaju, pa onda to ne bude jedan dan kad smo propustili, nego je to pravilo našeg života. Nismo čitali ni molitve pred sveto pričešća, oni koji bi danas htjeli da se pričeste, najvjerovatnijih nisu čitali i popravili ih uopšte ne čitaju. One blagodarstvene poslije svetog pričešća sa velikim naporom ovdje u hramu možda, a izven hrama sigurno ne, Bez i jedne napravljene metanije zemne pojasne da ne govorimo o većem broju od njih 30, 50 ili 100 ujutro, 50 popodne sa molitvom Majici Božjoj, Svetitelju i Angelu Čuvaru i Isusovom uveče pred odlazak u grob i u postelju, a to već ne zavisi od nas. Dakle, bez ikakvog molitvenog truda, braće i sestre, evo se ovdje čudom Božim sabrasmo i evo već neko vrijeme sabiramo. Čudom Božim. Zato ovo stojanje u hramu treba da prinosimo... Bez ikakvog roptanja, braće i sestre, nego kao mogućnost koju zaista ne smijemo ispustiti. Ako nam i ovo postane teško, ako nam i liturgija jednom nedeljno postane naporna, zamorna, ako nam to što sve one nedostatke, sva ona velika propuštanja, onu strašnu oljenost i nemar, i neblogodarnost. Zapečatimo time što će nam i ovaj dan, i ovaj dar, i ova milost biti teški, to je, braćo i sestri, znak da nam je i kraj, i pogibija duhovna, a i fizička blizu. Zato ovo je trenutak kad se zaista radi o spasenju, braćo i sestre, naših duša. Zato stojimo smjerno, stojimo sa strahom, ne pomišljajući da je ovo nešto naporno i veliko. Tam misla je ravna psovanja. Čuli smo, braći i sestre, u ovom svetom evanđelju, kako dolazi zakonik u duhovnom smislu špijun da kuša gospoda bijeda, Ne zna s kim razgovara. Pa kaže, navodno se interesuje za život vječni, a ovamo se spremaju da ga ubiju, samo malo da skrene, samo da ga za riječ uhvate i već je spremna presuda, smrt je već izrečena. Pa došao zakonik da kuša životodavca i onoga ko dade zakon, koga ispuni, pa pita učitelju šta da činim da zadobijem život vječni. I danas, braćo i sestre, mnogi od nas dođu u crkvu pa traže nešto, istina i na našu bruku i sramotu, Danas rijetki traže život vječni Traže život zemni, ali da bude udoban i duži Ako je najava da ću izgleda umrijeti brzo Onda se mi molimo učitelju i učiteljima crkve i svetiteljima Da odlože to umiranje za deset godina Ili samo da ne bude danas ovaj zakon i kušajući makar kušanjem projavim pravu želju i pravu molitvu, šta da činim da naslijedim ne ovo prolazno i troležno šta da činim da zaradim više, da se obogatim da mi krene posao kako mi to danas sramotno od gospoda tražimo i, i, ne, i ne sluteći kako sebe Ružnim na taj način predstavljamo, da mi bude tijelu dobro, da mi se osvari ova ili ona želja, da prodam stan, da prodam zgradu, pa da kupim jeftino, da prodam skuplje i sve tome je slično. I mi, braćo i sestre, dođemo i u crkvi takve molitve imamo. Ovaj zakonik pita gospoda, učitelju, šta da učinim, a da zadobijem život vječni. Pošto gospod na ova druga pitanje braćo i sese, to smo i sami osjetili, uopšte neodgovara. Kad dođemo da se molimo za te pogrešne stvari, sebi smrt ištući, gospod odgovara. To se osjeti. Kad se molimo za gluposti, Gospod čuti, brine i gleda kako da nas protrese, kako da nas otrijezni, kako da nas uozbilji. I onda kad uspije u tome, mada nebez velikih napora i velikog rizika, jer ima posle sa bolesnim ljudima koji su i slobodni da izaberu propast, Ona druga oštrica slobode, koja danas masovno kosi, svi smo slobodni, svi imamo prava, žavo nas danas uči da svi imamo prava, da smo svi slobodni, da svi možemo da glasamo za i protiv, a ti mi ponudi pa da vidim šta ću da izaberem. Ta druga oštrica slobode, danas odrubi glave braća i sestre mnogima. A kad uspije nekoga da otrijezni i da izazove u njemu molitvu i pitanje dobro gospode, dobro pravoslavna crkvo, kad već toliko insistiraš na vječnom životu, na carstvu nebeskom, Kaži onda šta da učinim, pa da naslijedim to. A gospod kaže, obratimo pažnju, šta piše u svetom evanđelju, kako čitaš. E na to pitanje, braćo i sestre... Dajemo odgovor u kome se sadrži i odgovor na sve one probleme u kojima se nalazimo. Velike probleme u kojima se nalazimo. I one još veće u kojima ćemo se naći ako se ne pokajemo. Gospod pita nas ovdje sabrane, koji navodno nešto hoćemo od njega. Kako čitaš šta piše u Svetom Evanđelju? Kako čitaš? A mi kažemo, braćo i sestre, možda ne na glas, ali ne možemo žive savjesti da ne priznamo, pa ja uopšte ne čitam. Kakvo je Evanđelj? Uopšte ne čitam. Ja ne znam, jesam li ikad u životu čitao Evanđelj? O Luku, Mateja, Marka, Jovanatu, uopšte nije moja literatura. Ja uopšte ne čitam. Ja sam došao da tražim život vječni. Bez jevanđelja, bez Boga, bez onoga koji jeste život vječni. Znate, braći i sredi, ulazimo jednu potpuno nenormalnu situaciju. Oćemo nešto, a nećemo. Mi se molimo, ali ne želimo to. Zato ova evanđelska priča, la polka gospodnja, onda onom kušaču, zakoniku, ali preko njega i svima nama, braće i sestre, koji kušamo gospoda, znate, mnogi od nas imaju aktiviran jedan aparad da kušaju, znate, malo li nešto skrene, ne bude dobro, mi smo mnogi spremni da sad reknemo crkve, znate, jedna blaga, sablazan i gotovo od smo mi. Zašto? Zato što imamo to, toga kušačkog duha u nama, da gledamo je i ili nije. Sumnjamo mi, braći i sestami, mnogi u gospode, vjerujte. Mnogi od nas sumnjaju u gospode, mnogi od nas i dolaze u hramove još se premišljajući. Da li da nastavim ili da odustanem dok ima vremena, da ne promašim možda, možda sve to nije tako. Možda sve ovo je neka zabluda. I takve misli nadolaze, braći i sestre, i sigurno će i nadvladati nezaštićeni um, ako ne bude čitao riječ Božiju. I je ne bude ispravno čitao, zašto ovo govorimo? Zato što. I u ovom gradu vidimo neke plakate, neke najave, neka predavanja, Na temu biblijskih priča, na temu svetoga pisma, na temu novoga zavjeta, pa organizuju predavanja obmanjujući narod i učeći ga da pogrešno čita sveto evanđelje. Jer nije svako čitanje svetog pisma dobro čitanje i spasonosno čitanje. Ima braćo i sestre kod svetog Makarija Velikog, gdje on govori da se satana na poseban način trudi, da one koji su zainteresovani za sveto pismo primi i da im ga on tumači. I najveći jeretici, najveći bezakonici su bili oni koji su poznavali sveto pismo, neki i na izust, braći se sestri ali ga nisu ispravno čitali, nisu ga pravilno propovjedali i nisu narod učili na pravi način. A, pogrešno čitanje svetog pisma je ubijstvo, braći i sest, umiranje. Onaj koga ga pogrešno čita, ubija sebe. Onaj koji druge uči da sveto pismo pogrešno čitaju i tumače, a samim tim i pogrešno da žive, ubija druge. S tim što? Ubija, braćo i sestre, na namrtvo. Dušujemo, trujem. Nedavno kroz Podgoricu, provazeći vidimo plakati oblijepljeno Isus i tamo nešto dalje nismo iz automobila mogli da vidimo, ali velika najava, veliki plakati. Isus, tvoj prijatelj, od prilike je to u tom nekom duhu. Isus, tvoj partner, poslovni partner. Isus, tvoj, tvoj, tvoj. To su, braće i sestre, sve obmanne. To su satanska djelovanja. Nema tu Isusa, braće i sestre. Nema tu svetoga pisma. Nema tu ispravnog čitanja. Tu je samo smrt Upakovana u svetopismo Zato u pravoslavnoj crpi, braći i sest Imamo tu mogućnost Jedino u njoj Da svetopismo čitamo Mada mi to ne radimo I to je najveći problem Ili jedan od najvećih problema Što uopšte ne čitamo svetopismo, braći i sest Evo nedeljom pa čujemo nešto Što iščitaju sveštenici i đakoni I to je manje više sve A i to što se čita To se slabo pamti Slabo pamti Loše tumači A nikako ne živi po tome I onda problemi braće i seste Onda mi ne znamo kako da živimo Mi ne znamo osnovne stvari da rešavamo Mi pravimo takve ispade Takve promašaje Zašto? Zato što nemamo učitelja, nemamo učenja. Ovo, braći, sve se govorimo, zašto? Zato što mnogi od nas koji su u crkvi već godinama, znate, i koji se možda smatraju, mada neopravdano, za pobožnije, koji se možda već godinama pričešćuju svetim tijevom i krvlju gospodnjom, a bez ikakvoga napredka. A zašto ne napreduju? Ne samo što ne napreduju. Nego je svako nenapredovanje u takvim uslovima nazadovanje, propadanje i raspadanje. Pet godina se pričešćuješ nikakvog proda Da nisi ti možda posječen, te ne daješ. Ono je bilo tri godine i još jedna da se proba, a ovo je već peta, da nije tebe mačno gospodnji posjekao, te si tako suv i nikakav, bez ikakvoga plodi, te se zalud zalivaš i zalud blagosiljaš. Može i to da bude, braći i svesti. Oni koji tako žive, uopšte ne čitaju svetoje evanđelje, a da ne kažemo od, o onima koji nemaju nikakvu prestavu u duhovnom životu. Tu doveze u crku na milijardu nekih, čudesnih, neobjašnjivih načina uopšte ne tražeći spasenje uopšte ne tražeći život vječni tražeći nešto sitno, prolazno danas slavimo jednog od velikih svetitelja naše crkve svetoga Jovana Milostivog za vašu informaciju nalazi se u ovom svetom oltaru sa naše desne strane u prirodnoj veličini između svetoga Jakova brata gospodnjeg i svetoga Grigorija Palama dakle vrlo važan lik čim je ušao u oltar mnogo važan lik ne samo ovaj oltar nego svi veći pravoslavni hramovi naša studenica i uopšte sve veće pravoslavne zadužbine obavezno ga imaju u oltaru Pri tome, braće se sese, vidite da postavku postavka u otaru nije kao ovi bilbordi, te ih mijenjamo svako malo. Jedno držimo neko vrijeme, pa goda onda vjetar i kiša, speru, sunce, vatra, pa lijepimo druge, pa čujemo da je umro, pa skini njega, pa okači drugoga, pa i on umro, ubili su ga, uhapsili su ga, prevario je, pobjegao je, nestao je, Dignut je u vazduh, otkriveno je da laže, mijenjaj ga i sve tako kako obično biva na tim svjetskim tablama i u svjetskim hramovima. Ova postavka, braće se sese, koju u ovom ultaru imamo, vidite da je postojana, ne mijenjamo ju. Zlatousti, Jovan, Vasilije, Veliki ne mrdaju, I neće mrdnuti, a zašto i otkud takva postojanost? Otuda, braćo i sestre, što su otkrili život vječni iz tekliga, ispravnim čitanjem svetog evanđelja. Vasilije, Jovano, šta ti hoćeš, A oni kažu, hoću život vječni, gospode, kaže gospod, čitaj sveto evanđelje, u duhu pravoslavne crkve i imaćeš ga. Bićeš vječno živ, Neki je blagosloveno gospode. Čitali su i tako je i bilo. I sveti Jovan, milostivi braće i sestri, jedna čudesna ličnost, strava i užas za savremenog čoveka. Strava i užas za površne hrišćana. Strava i užas za one koji Gospoda neće da slušaju, koji njegovu riječ neće da čuju, koji po njegovim riječima neće da žive. Strašan lik, kao neko strašno strašilo, braća i sesto. A zašto? Zato što imao jednu čudesnu vrlinu, vrlinu milosrđa, pa ga crkva nazvala milostivim. Pri tome nemojmo da upadnemo u zabudu da drugi svetitelji nisu bili milostljivi, bili su i tekako, ali sveti Jovan je bio na jedan poseban način, čudesan način, teško ga je bilo pratiti, onima koji su bili sa njim, njegovom kliru, čak i episkopima iz njegovog vremena bilo ga je teško pratiti, čudesan metod, čudesna pravila. Čudesan odnos prema gospodu. On je, i sestre, imao jedno viđenje kao mlad čovjek. Ušla mu je u sobu jedna prekrasna djevojka sa vincem od maslina. I blago i sa osmijehom ga pozdravila i na pitanje ko je ona i kako je mogla da uđe, pritom nije bilo u snu nego na javi, ona je rekla da je ona kćera velikog nebeskog cara. I to je jedna od najstarijih i najomiljenijih kćera. A to je bila vrlina milosti, milosrđa on se poklonio i uzeo je Boguslov i primio je taj duh i taj dar. I onda braće i sestre, kad je postao patrijarh Aleksandrijski, pazite, u pitanju je vladik, pokrenuo je nebeske zakone, on je vjerovao da sve što je gospod rekao, a ispravno je čitao sveto evanđelje, Da sve što je rekao, da će tako i da bude. Ako je rekao, kakvom mjerom mjeriš, takvom će ti se mjeriti. Ako ti budeš davao, davat ti se. Ako se odrekneš svega zbog mene, daće ti se sto puta onoliko. I njegov metod, ovo govorimo, braće i sese, zato što mi živimo u vremenu koji je u potpunoj kontri zakonu Božjem. Pa se onda zbuljujemo i mislimo da ne može. Može, braćo i sestre, ali mi nećemo onako kako je gospod dao. Ti zakoni su stupili na snagu. Gospod je postao čovjek, rekao je riječ, izrazio je svoju volju i od tog trenutka, braćo i sestre, sve je to stupilo na snagu. Takozvani duhovni zakon, zakon Boži. Svi oni koji ga tvore, koji žive po njemu, bioju pokretani nebeskim silama. I za svetoga Jovana kažu da je masovno davao, braće i sest, masovno je davao. Davo je, da vas sad ne optarećujemo detaljima, to žitlje zaista treba pročitati, to je nevjerovatno. Je, kakva je to milost? Na koji način je davao? U kojim količinama? Prvo što mu je bilo kad je postao vladika, da se sva sirotinja popiše sve što je bijedno, sve što nema da jede, sve što nema da se pokrije, sve da bude popisano i da mu se donese. I onda je krenula akcija. Ako je neko propao finansijski, nemoj da brineš, vladika će da pomognu. Ako nemaš novca, vladika će da da. Ako posao nije krenuo, pomognu će. I onda je, braćo i sese, zaista počelo nebo da se uključuje i čudesa da se dešavaju. Kaže Arsenije Rumun, starac se nedan upokojio u jednoj propovjedi, da se u pristaništu Aleksandrijskom nalazilo mnogo lađa sa tovarima koje je gospodnja sila usmjeravala ka svetom patrijarhu Jovanu. Da su bile gužve, u pristanu nisu te lađe mogle da nađu mjesta, jer ih je gospod silom, a nadahnujući ljude da idu i da daju pune brodove žita i svega što je bilo potrebno. Zato što je on davao, on da, deset evra dobije hiljadu, onda da hiljadu dobije deset hiljada, on deset hiljada dođe sto hiljada. On kaže ekonomu, daj tamo hiljadu evra, a ekonom da, deset evra. I dođe žena sa milion, u stvari sa petsto hiljada. I da, vladiki, a htjele je da da milion i pol. I kaže on, nju pozoli, kaže, sesto da mi kažeš nešto. Koliko si htjele da daš? Kaže, milion i pol, vladiko. I napisala sam jenicu. Ali ujutro probudim se i vidim ono milion izbrisano, a petsto hiljada ostalo. I kažem sebi, pa volja je gospodnja izgleda da damo voliko. I on kaže ekonomima, evo, da ste dali, dobili bismo smo milijon i pol. Ali pošto se rasuđivali, bit će, neće, ima, nema. I gospod je tako izmjerio kako mjerimo. Šta, braćo i sese, sveto i ovom milostivu hoće da nam kaže? Da i mi imamo te mogućnosti. Nema potrebe da jurcamo. Mi samo jurcamo i stalno smo u gubitku, braćo i sese. Mi nećemo po evanđelju da živimo. Pogledajte, ko danas daje? niko. Danas se otima. Danas kažeš, pomaže Bog, ovaj ti kaže 15 evra. Blagoslovi oče, 25. Kreštenje, hiljadu i pola. Uđeš kod lekara, kažeš sestri, dobar dano, na kaže 20 evra. Doktorki pomaže bog 50 evra. Parking sve se naplaćuje. Niko da da, niko da se otvori. I onda zakon nebeski i sila nebeska se pobogači, braći i sese. Neće da djeluje. I što je najgore, takva je većina, onda se organizujemo, pa pravimo zakone, pa se vladamo po toj nemoći i propadamo. Evo pogledajte, čudno je, mnogi ljudi imaju novca, pitajte ih imaju i svi će reći da nemaju. Ne svi su nekim dugovim, ne objašnjilo svi što imaju mnogo, ogriješili su se, da bi to stekli i obavezno to propadaju. I ovam kaže, on trgovcu, ide na put i potonim u lađe. On kaže, nisi ti to dobro zaradio, brat. Ti si tu negdje nešto falio, zato te zemlja progutala. Drugi put mu propadne, opet, nisi ti taj brod zaradio kako treba. Nije si falio, zato si potonuo. Mora da bude čisto, brat i sestr, mora da bude Bogom brogu Još nešto treba znati, da je Bog sveti Bog. Trisveti Bog, u njemu nema grijeha, u njemu nema laži braće i sest, nema prevare. On kao takav ne može nikakvu prevaru da blagoslovi, nikakav projekat, to budete sigurni. Neka sitno fali, neće Bog to blagosloviti. Malo slaži, to nema blagoslova Božije. To ćeš sam da zidaš, a vidimo kako se zida, kako propadaju ljudi. Pogledajte kako, kako se lome ličnosti. Danas ga podignemo, šutra ga gazimo svi. Danas kruna, šutra maljem poglavu. Ako ćemo po zakonu Božjem braće i sestre, onda se pokreću velike sile. Olovo se pretvara u zlato. Zmije u zlato. Kišne kapi, kaže sveti Jovan Zlatov u stiku. Da ti možda ne sumnjaš, pita On svoju pastu, a i nas, pošto smo njegovi. Da vi, braći i seste, možda ne sumnjate da Gospod, naš Bog i Otac, može kišne kapi da pretvori u zlato. I da ti pada zlato i da lokva od zlata bude. Ako ne vjeruješ, a i ovom milostivi to kaže svojim kliricima, ja neću da imam udjela u tom malo vjeriju. Neću da imam... Ništa sa tim. Zamislite. Kakav je to intenzitet duhovnog odnosa prema Bogu bio. Kakva vjera. Vjera, braće i sestre, koja je sve moguće. Zato i mi razmislimo malo koliko te vrline ima u nama. Koliko mi dajemo, braće i sestre. I šta mi hoćemo. To je mnogo važno. Jer sveti Jovan je htio život vječniji. Zato je i davao, zato i dobio. Jer ta vertikalna misla daje snagu za ovakve projekte. Čovjek koji ne želi život vječni, on se skvrči, braćovi srste. On se zgrči, on nema kud. On tu proba da se ostvari i to uvijek radi na pogrešan način. A ako napukne ta barijera, ako povjerujemo u Vaskrsenje Gospodnje, u život vječni i da je Gospod osnalo crkvu da bi nam dao život vječni, onda je sve ovo sredstvo zlato, dobro zlato ali šta će mi u životu vječno ono tamo nema nikakvu funkciju nikakvu ulogu sem ovdje ako ga dam imam manje, što će mi gore imanje a ovdje mi valja da ga poklonim da ga podijelim imam hrane, daj hranu imam viška novca, daj, bolesno imam viška snage, uložije znanja, podijeli ga Budi milostiv i bit pomilovan, kako je i gospod rekao. Neka bi dao gospod, braćo i sese, svima nama tu želju i potrebu za životom vječno. Pitajući gospoda, kako da ga naslijedim gospodom? Kako ću ja, meni je potrebno da znam, moga da se otarasimo svega ovoga, meni sve to mnogo znači, haljine, krpice, automobili, stanovi, znaš, meni nije ovako toga da se odreknem. Kaži mi kako, gospod kaže, čitaj sveto evanđelje, tumači ga u skladu sa svetom crkom i tamo ću te ja učiti i ja ću ti silu dati, ja ću ti sve dati, dodati Ti samo išti carstvo nebesko i nemoj da se pokolebaš, nemoj da posumnjaš, nemoj da zastajpuješ, idi išti carstvo nebesko, a sve ostalo, pazite, sve ostalo će se dodavati. U tome će nam pomoći sigurno i sveti Jovan milostivi, koji pomaže svima koji se trude na tom polju da budu milostivi, da daju I onda ćemo, braćo i ses, osjetiti sladost davanje, sladost vrline I muku i gorčinu strasti, srebroljublja i nemilosrdnosti Muka za duh Neka bi dao gospod i nas da posjeti divnak čer nebeskoga oca Vrlina milosrđa Da nam dotakne srce i otvori ga da dajemo, da bismo mogli i da primimo na pravi način i onaj dar koji nam crkva u svetoj liturgiji daje, da mi dajemo malo, da bismo mogli u duhu blagodarnosti da primimo i najveći dar, a to je tijelo i krv Vaskrsloga, Gospoda kome sa Otcem i Duhom neka je slava, u viekove, u